سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استماع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا اي نبي صلى الله وسلم او ما تا وحي شوهده چه ده پيريانو یوه دلي بغور سرا واورده بيا لارل او دخبل قوم خلقو تاي اوويل منغ يو عجيبه قرآن آورده لده چه نيغ لار خلقو تخي زكا په منغ ايمان روڈه او اس په منغ هرگز دخبل رف سرا سوکنا شریکو هومیزل په قران اوریدو او ایتدا قران اهمیت معلوم شو د قران دراتلو مقصد او بیا په قران باندې ایمان هم ورو او چې د قران کمټولو نه لوې تعلیم دی د شرک نه ځان بچکول اغه هومیز دکړو چې یوزل ووریدل په ته اولګی دا چې قران د شرک نه منیکول کوي نو مونږه شرک نکو خو افسوس دی چې مونږه کلونو راسه قران وایو خو موږ هغه کارونه کو کم بچی اولنه خلکو کول ولې زکه چې مونږ پویګو نه زموږ اکثریت خلک قران باندې ځان نه پویې اسې وي زکه نه هدايت ملوېږي او نه د قران پر روپ ويږي دلته اووي د قران د پاره د عجب صفت بیان کړی دی سميانا قرانن عجبا د باره کې یو حدیث هم دی حضرت حارث او رسول الله تعالی نو فرمایي ته ورغلم نو يو سو خلکو په سمسلو باندې جګړه کوله زه حضرت علي رسول الله او هغه خبر کړو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې اوس دا خبره شورو شي یعنی خلکو داسې قسمه بیسونه شروع کړل اوس ما ورته ویل چې اوجی حضرت علی رضی اللہ تعالی یاد لره ما د حضور صلی الله علیه و سلم نه اوریدلې دي چې تاسو صلی الله علیه و سلم خبردار اوسئ ډیر زربا یو فتنه راوچتيږي ما عرض وکړو د فتنو نه د نجات څه طریقہ ده یعنی د فتنو په زمانه کې بس کول پکاروي فرمای د الله کتاب دی دکه د تاسو نه د تیرو شو خلکو حالات او تاسو نه په ستراتلو والاه د حالاتو خبر ده اوستاسو خپلو کې د معاملاتو فیصله ده دا, فیصل دا. دا یو صحیح خبره ده دا, دا سټوکه مسخره نه ده چې کم سرکشه د پریدی الله با دغه ملاماتي چې څوک د پریدی او نور سره خبره د هدایت ذریعہ جوړي الله باغه گمراه کړي د خدای مزبوته رسې اومدهغه ده د الله د حکمتونو خبرې ده بالکل سيده لار ده د په موجودګی کې خوښش گمراه یني انسان خپل خوښیاتو غیر کړي دي خو انسان چې قرآن سره تعلق لري نو خوښیاته نشي راغله او نه جبې ګډوډيږي او د اهل علم زړه دینه نه مړيږي بیا بیا وینا سره تازګینه کمیږي هیڅ بوريئت نه کیږي دا غې عجيبه خبره نه ختميږي چې څومره وې هر ځایونه خبره باندې پويږي دهم هغه دي چې جنات ته دا وورېدو نو وی بشکمغه یو عجيبه قرآن وورېدو چې کوم هدايت طرف ته الله رخې ایمان وروړو چچا د سیر خبره وکړه ریشایو ویل چچا په عمل وکړو اجر یې وګټلو چچا په دې بنیاد فیصله وکړه هغه انصاف وکړو چچا د دې دعوت ورکو یو نه چچا قرآن تررفته خلک راوستل هغه سم لاره ته رهنمای وکړه اې دا د خبر ازان سره اوټړه کډه فتنو په هغه دور کې دا کتاب مفایدمند وو ننن سبا د فتنو د مقابله د پرهوم د ہتھیار کافله خو چې د دې حق ادا کیږي ځکه چې قرآن ته هغه عمره واپس کړي چې سمره مونږ دې لورکو چې څومره ديته توجو زیات وي مهنت او کوشش برپور وي نوم موږ هم رفايده تي مونږ ته حاصله دي شي او انه تعالی جد ربینا متخذه شاحبه ولا ولدا او دا چې مونږ د شان ډیر لوی او اوچته اغه د ځان لپاره سوخ خزه یازوې نه دي او دا چې مونږه ناپوهه خلق د الله پبارکه د حق نه خلاف ډیره خبره کوي او دا چې مونږه خیال وو چې انسانان او پیریان د الله پبارکه هیڅ چری دروغ نشويلې او دا چې پینسانانو کې سخه خلقو د پیریانو په سخه خلقو پوري بنا غوختله په دې طریقه اغه د پیريانو غرور نور هم زیاد کړه او دا حقیقت دی چې سمر جناتو نه یې ریږي سمر چې په سر خې جوي دمرو بدربان هوي کیږي جنات سره د ਮੁقابله اهم طریقه سده طریقه دا دا چې یې رزړه او همیشه یاد ساتي چې الله تعالی انسان لا په جناتو باندې فضیلت ورکړي دي جناتو عقل د یو لسکا د ماشوم په وي د انسان په مقابله کې ډیر نه د دې لپاره اوهینه د یره ساجت نشته بعض وخت انسان که سبدل سیزن او ویني نو په داسه موقع یره او غبرهټ نه د پکار د الله تعالی ذکر وتاسو د هر شر نه محفوظ ساتي تاسو د دا قران آیات مثلا آیت القرسی سوره البقره او هم داسه د دا سوره الجن د دوی تلاوت کولی شي او دا چې انسانانو هغه ګومان وکړو لکه څنګه چې استاسو ګومان وو چې الله رسول نراله کی او دا چې موږ اسمان الټولو نو اوملیدل ځګه د دا ساکیدارانو نه ډکته یعنی د جناتو صلاحیت الګ داس زیات دي چې هغه تر اسمانه پور اتلیشي او د شولو باران وریږي او دا چې اول و مونګه د اورېدلو د پارا په اسمان کې کی د کېن د پارا سزا مونتو خو اوس چې څوک پټ پت په پټه د اورېدلو کوشش کوي نو هغه خپل ځان د پارا په پا انتظار کې د شولې او ستوري منډه وهلو والا مو می چې قران د زبردست حفاظت ورلکه دو چې هیڅ پیره هم د وਹੀ خبرې نه خبر نشي چې چاته مخ کې او اورسي یا چې سوق پکی د خل اندازه یو او دا چې مونږ په دی نه پويدو چې ایا د زمکه والو سره د سبدې مملکو لو اراده شوې ده او که د اوې رب او هیته نه غلار او خول او دا چې سخلک په مونږ کې صالحان دي او سده دینه د کم مرتبه والا دي مونږ په مختلفو طریقو کې تقسیم شویو یعنی چې څنګه د انسانانو فرقي وي د غشان د جناتو یعنی پیرویان هم فرقي وي د هوی طریقې هم مختلف دي التهم فرکواریت ته پادا چې مونږ پویدو چې مونږ نه پزمکه کې الله عز وجل لشو او نړیله پتیخته شکه سر کولشو او دا چې مونږه کله د هدایت تعلیم وورېدو نو مونږ به ایمان روړو اوس چې هرچا خپل رب باندې ایمان روړو نو دا غسه رب د حق وهلو یا د ظلم کولو سيار نه او دا چې پمونګه ځنی مسلمانان یعنی د الله حکم منلو والے دي او ځنی د حق نه به طرفه دي یعنی نه جنات ته دوه قسم قومونه دي مسلمانان هم او کافر هم کوم چې اسلام یعنی نه د اتات لار اختیار کړ او وي د خلاص لار الټوله او څو چې د حق نه به طرفه دي او وي د دوزخ خشاک جوړېدو والاته او اې نبی صلی الله علیه و سلم اوه ما ته دا و هم راغله ده ک خلق په لار باندې په مضبوطیا سره اتللې یې نه په حق باندې قائم وي نو موږ باپ او مړول د پاره چې په دې نعمت سره ده وې ازمای او څوک چې خپل رب د ذکر نه مخړي د غرب په سخت عذاب کې اخته کی او دا چې جماعتونه د الله د پاره دي یعنی د الله کوروی نو په هغه کې د الله سره بل څوک بلی او دا چې کله د الله بنده دغه دا دا بل نه د پاره او درېدو نو خلک پاغه هغه باندې د حمله کولو د پاره تیار شول اې نبی صلی الله علیه و او وایي چې زه خپل رب ته آواز کوم او کوم. دا سره څوک نه شریکوم ورته وایي زه د پاره نه د نقصان اختیار لرم نه د څخه غړې ورته وایي ما د الله د گرفتنه هي څوک نشي بچ کوله او نزه دغه دلهمن بغیر بل د پهناازای مونمنت شم زما کار د دی بغیر بل هث نه دي چې د لا خبره او دغه پ غمونونه او رسوم اوس چې هرچا چا د رسول خبره او نهله داغه د پااره د دوزخ خور دی او دازه خلک به پاغې کې همیشه وسیږي دا خلک د دی خپل طریک نه نهه ککیږي تر دی چې کله اغسیز اونی چې د هغې وررسه واده کېږي ندی ته به معلومه شي چې د چام ګاران چا کم دي او د چډله په شمامار کې کم ورته وایا ماته نه د معلومه چې کوم څه زواده استاسو سره کیږي چې هغه نس دې یا زماره د غی دا غیب لپاره سو اوګده مو د مکرر کړي وي یعنی قیامت به زر راځي کورستو ماته نشته پته هغه په غیب او عالم دی هغه هیڅ ته د خپل غیب خبر نه ور کوي د دې لپاره بل سو کده غیب دا غی و کوي دا خبر نه ده سوا د هغه رسول نه چې هغه د غیب او ورکول د لپاره خوخ کړي وي نو دا هغه محافظان مکرر وي د لپاره چکهغه ته معلوم شي چې هغه وي د خپل ر پیغومونه او رسول او هغه د هوی د پوره ماحول نه چاپیره او یو یو سیس هغه شمارل صورت المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه افنقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا اذن ان اختلو ولا اود نشبهه منسکه ادریغا حكم نمشبه يا د دینه سکم کا يا د دینه زیات کا او قران خپکلار په کلاره وایا دیل فازو کې رسول صلى الله عليه وسلم مخاتب کړي شوی دی او تاسو له دا حکم درکړ شوی دی چې او تاسو خوب کم کړئ چې او تاسو ته تا نبوت ملو شو دا ډیر لوی نعمت ملو شو او د شپې عبادت ته ولاړ اوسئ او د شپې په عبادت کې ټول نه خې عبادت خېل شوی دی په کیام کې قران وی مونږ کې په ولاړه قران وی نو دیل په کاردا چې قران بیا زبانی یاد وی او کڼ ورځي چاله نو په هم لستې شي مون پهشان عام خلک چې ډیرر وښ نه شي پات کې دی نرووجو کې په تاک کې ضرور خدل په کار دي څنګه چې دلته ویللی شوي دی چې نی مشپه یاد هغ نه س یا زیات یعنی حضب طبیعت او هذې ضرورت او اس همغه زمانه کې ګړی خو نووي چې په ګنټش معلو نی م شه یا هغ نه کم یا زیاته ک دی شو او بیا دا هم چې کله انسانې طاقت زیات وي زیات خ میسوی نه زیات وخت پورې خکام کولی شي ډیر سات د پاه کولی شي کله نه شي خو بعضیش په د عبادت لپاره دا سه خاص دي چې پاغې کې زیات نه زیات قیام کې دي شي او بیا قران تلاوت کې تیزی م کوي ورت تل القران ترتیله ترتیل سره د ستاسو صلی الله علیه و سلم کې راتبه د ترتیل سره و ترتیل سمت لب دی یعنی په کلار ویل دا نه چې بس په منډو منډو تیځه سره دا ویل چې بس ختم وکي بلکې په ختمولو توجه ورکوي په متن توجه ورکوي چې د هر لفظ او د لفظ د هر حرف حق ادا حضرت انس رضی اللہ تعالی چا ته پوسو کړو د نبی صلی الله علیه و سلم د کېرت طریقہ نو هغه فرمایل چې اووی بهر لفظ پرخکلو راخکلو ویلو اووی د بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت وکړو چې تاسو با بسم الله الرحمن الرحیم مد سره ویل د مد مطلب اډی راخکل حضرت ام سلمہ نه هم همدې کا سوال او شو تاسو رضی اوویل تعالی چې تاسو صلی الله علیه و سلم یو یو آیت جدا جدا لستو او په هر آیت وو اترېده مثلا الحمدلله رب العالمین باندې به با اشاره شي بیا د کسي الرحمن الرحیم باندې بیا باقی هم د کشان بیا د کسي حضرت حذیفه بن یمان وې یوزل لشبی منسکه زستا صلو الله علیه و سلم سره دم د صاسو صلو الله علیه و سلم د ذکر د اندازمه اوکو تو چې ک چرته به د تسبیح او قرغله التبی تشبی کوله مثلا دیرزه کی رضی سبح بسم ربک اللهم نو کې با تاسو صلو الله علیه و سلم سویل سبحان یعنی ته لवत کې هم په خپل په دو جواب ورکول او بیا و مخکتل چرته بچی د دوا مقررات له تبه دعا کوله چرته چې به د پناه د غختو مقررات له تبه پناه غخته یعنی دا قران یو جنده کتاب دی صرف د رټ کولو مامله نه ده چې په پټو سترګو بیسوچه پر رواني چې صرف په دې خبره زور چې ما دومره ختمونه او کړل چر او چرته شمړ ولیکلو نه دا کتاب د هدايت کتاب دی د پویدو لپاره او د عمل د پاره راغله دي د جذب کول د پاره راغله دي او د جذب کول د پاره دي سره بده ترتیل یني د رورو والا مامله کولوي تاسوس صلی الله علیه و سلم وقت باسي وخت یو آیت دمرزل ویلې چې شپه وختمه شو مثلا حضرت ابو زروي چې یو ځل د شپې په منسکي چې حضور صلی الله علیه و سلم د مقام ته ورسېدو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم چې کته عذاب ورکه نو دي او کته معافکه نو او دانه نو تاسو دا آیت بیا بیا ویلو تر دې چې سحر شو ان سنلقی علی قول ثقیلا مونږ پتا باندې یو کلام نازلو یعنی قران پاک او د دې تیاری لپاره تاسو ته د تاجود حکم ورکړی شوی وو چې شپې خو پریده او بیا خپل نفس خپل کابو کې کول دا تیاری دا د الله د کتاب د بوج او او نورو ته رسول ځکه چې دا یو ګران لاره ده او دیل ډیر حوصله او د غټ اړتیا ضرورت دی ډیر د طاقت ضرورت دی روحانی اعتبار سره هم او د نفس عقب کول او اعتبار سره هم نو چې څوک اخوب قربانو لشي او د شپې و لاړ عبادت کول لشي نو مغه کې دومره طاقت راتلی شي چې د کانونو گزارونه هم خوري په غور هموري د ازغو پلار هم روان وي او بیا هم مخه روان وي ان ناشئه تلیل هي اشد وت ا په حقیقت کې د شپې پاسېدل په نفس باندې د قابور او استلو د ډیر د فائدې کار دی او د قران د ټیک ټیک لستو د لپاره زیات مناسب دی هغه وخت خبره زیات په عقل کې راځي او ژر ته پریوزي د ورس په وختونو کې خستاده لپاره ډیره نووسګارتياده دی مې مسروفیات کې بیا انسان د قران د تلاوت حق نشي ادا کوله بس قرسم ربک و تبدل الیه تبديله د خپل رب د نوم ذکر کوا د هر چا نه جداشه او یوازې د هغه او په ورس کې دا ممکن نه وي چې د ټولو نه صرف خدای سره رابطه وي دا صرف اشبکی کې دشی اغه د مشرق او د مغرب مالک دی داغه نه بغیر بل مالک نشته نو مغه ځان له وکیلو نیسه او کمی د رو خبرې چې خلک جوړي په غیبانډه صبر کوه او په شرافت سره دا وینه جداشه د دې ته رو کړلووالو خوشاله خلکو سره د فیصلې کول کار ته ما تپریک ده او 200 لگ وخت په دې حالت باندې تپریک ده د دوی د زمونږ سره درنی بیړای دي او د سرو لږو هور دي او په مره کې او په مره کې انخاتوواله خوراک او درنا قزاب ده دا په هغه ورځ چکله زمکه او هرونه او جوړه کیږي او هرونه دا سشي لکه د شګو ډيري چې الوزي راو لوزي به مونږ تاسو ته یو رسول راو لګلو چې په تاسو باندې گواهد لکه څنګه چې مونږ فرعون ته یو رسول لګلې وو بیا وګوري چې کله فرعون د هغه رسول خبره او نه منله نو مونږ هغه ډیر په سختۍ سره راو نیولو کچره تاسو د منلونه انکار وکړو نو په هغه ورځ به څنګه بچي چې بچي به بډاګان کئ او چدغه دې سختینه په اسمان شليږي دا لاوه د خوبه خامخه پوره کیږي دا یو نصیحت ده او چې د چازړو غوړی نخپل رب ترته رفتہ د تلو لار دې اختیار کی ا نبی صلی الله علیه و سلم سره رب ته معلومه ده چې تکلا بدریو کې دو برخو ته نږدې شپه او کله نیمه شپه او کله درېمه برخښ په عبادت کې ولاړ او ساوو مرګرو که هم یو ډول دا عمل کوي ینې نبی صلی الله علیه و سلم باندې منز لازم وو خو صحابیانو به هم دې منز اعتمام کولو او د هر دور د صالحینو همداریکه پاتې شوه ده خاصم الله د شپې او د ورځې د وختونو حساب ساتي هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشي کولې نو په دې وجه هغه په تاسو باندې مهرباني وکا اوس چې څومره قران سره لستل شي هغه عمر لولي هغه ته معلومه ده چې پ تاسو کې بس خلک وي سنور خلقبه د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او سنور خلقبه د الله په لار کې جنگ کوي نو سمره قران چې پاسانتیا سانتیه سره الستلې کې دی شي اغلولي یان شپه کې ډیر اوګد د تعجود قیام هر چا د ممکن نه وي د مجبوریاں په وجه نو چېک ډیر قیام نشي کولی نو چې سمره په سانا الګ ډیر کولی شي نو اغومرو کوي مثلاً رمضان کې پېښمنې له ټول پاسې د ټولو عادت شي چې د رمضان نه پس هم پېښمنې نه کم از کم نیمه غنټه ول پاسې دا عادت برقراره ساتي نو دوه رکعاته سلو رکعاته څومره چې توفیق وي کول شي یعنی چې کڅوک نیم شپه یادره مې سې کيام نشي کولی یا هغه عبادت نم شي کولی نو مختصرو کوي مونږ قائموي زکات ورکوي او الله له قرض حسن ورکوي دلته تاسو ګوري کنه کړس دا قرض د زکات نه علاوه دي زکات ورک زکات خو فرز ده خو دل تا صرف د فرز د ادايګي خبره نه ده الله لا قرض ورکي هر څومره نیکی چې تاسو د ځان د پاره وران دي لګي هغه په الله سره بيامومي دا زایكيګي نه بلکې محفوظ بشي هغه زیاته بهتره ده او دا غي اجر ډېر لوی دي دا الله نه بخنه غوړي بهشکه الله ډېر بخلو والا مهربانه ده سوره المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر واسيا بك فطهير وروج زفهجر اذن ان غختلو والا ملاستا پاسه او خبردار کا او د خپل رب د لوی اعلان او خپل جامعه پاک ساته او د غندګینا لړی اوسه او احسان وکه د زیاده بدلی د حاصلولو لپاره او د خپل رب د لپاره صبر وکه دا صورت هم د مکی صورتونو لومبنو او صورتونو کې دی نبی صلی الله علیه و سلم ته خطاب دی چې پاسه سوره المزمل کې ذاتی عبادت ته توجه ده د تبلیغ حکم ورکړ شوی دی التسویل <سؤال> <سؤال> شوی دی چې پاسه او منځکه د شپې کې کوا او دل <سؤال> تسویل شوی دی چې پاسه او خبردار کا یعنی خلکو ته حق ورسوه او دې کې د ټولنه مهم کار سدی و ربک فكبر یو مبلغله د ټولنه مهم خبره سپه کاردا چې د الله کبریایي بیان او هغه تبلغ دی او کې چې د سنت چې د الله تعالی مین او عظمت راشي او د الله په جندل پیدا شي او هغه ل تیاری څنګه د وصیا بک فطاهر چې خپل جامع پاکستان یعنی مبلغ د پاک ستروي ور روج صفحجر او هر قسمه غندګي پرېږده روحانی هم او جسمانی هم دین اندازتا سو لګوي چې د صفاي او پاکيزګي او طهارت حکم سمره بنیادی او اهم دي او دمر بنیادي حکم دي چینی ني دغه نه بغیر د دی دین اډو تصور نشته او خلکو سره معاملات وقتي احسان م کوي د زیات حاصل د پاره یعنی چا سره خصلوک د دې لپاره م کوي چې تا به د واپسي کې زیات خګي یا چاله دی د پاره مورکو یعنی دیته مننا سره مورکوو چې ته په لګې ورکي هغه نه زیاد واپس واخلی او د خپل رته خاطره صبر کوه ځکه چې صبر نه بغیره تبلیغ کار نه شي کې دی دا ډیر بنیادیو اهم خبرو کې دی خا کله چې په سور کې پوکب وهلی شي اغ وربه ډیره سخت وررزوي یعنی خلک د آخرت د ور نه خبردار کاه چې د غوی مختهڅنګه ورز اراتلو والا ده او هغوی سرهده سکې د والا دي. پریکدما او هغه سره چې ما یو پیدا کړو او ډیر مال مي ورل ورکو او ور سره حاضر کېدو والا ځمن می ورکړل او داغه د پاره مي د سرداره یعنی ریاست لا رهوار کړ بیا هغه تم لري چې زو ورله نورزاد ورکم هرګز نه هغه سمونګه د آیتونو سره انات ساتي زه خو به هغه ډیر سره په یو سخته چړې ورخې جام هغه او دغه خبرې جوړولو کوشش وکړو نو د الله غضب دی باندې د څنګه خبرې جوړولو کوشش وکړو او د الله ضب دووي پاغبانې د څنګه خبرې جوړولو کووش شوکو بیا د خلکو طرفته او قتل بیا تنې تر وکو او خللی بوټکه بیا واپس شو او په تکهب ک پرتو نو آخر دا چې وی ویل چې دا بل هیث نه دي خو جادو دی چې د اول نه را روان دی دا خو یو انسانی کلام دی ز به ډیر زر هغه د زخه وررن نو باسم او تهسه خبرې چې س دغ د زخ نه باقی پاتې کوي او نه پرېږدي سرمنې سوو والله نورلس کارکنان په هېبانې مکرهدي موږ ته تو زخه کارکنان فرشتې جوړه کړی دي او د دوی تا دادم د کافرانو د پارهه یا ففت نه جوړه کړی دا د پاره د دی چې د اهل کتابو یکن را شي او د ایمان والو ایمان زیات شي او چې اهل کتاب او مومنان په سشکې پاتې نه شي او د چا پهړو ک چې رس پرو دی چې هغوی او کافران دا ووي چې د دی جببه خبرې نه د لا سممتلب کې دی شي دغشان الله چې څوک غواړي ا هغهه کوي او چې څو غواړی هغه ته هدایت کوی او ست رب لخرې په خپل د غنه سوا بل څوک نه پیژنې او د دې دوزخ ذکر د بل هیڅ غرض لپاره نه دي شوی سوا د دینه چې خلکو ته دې نصیحت حاصل شي هرگز نه قسم دی پسپوګم باندې او پشپو باندې کله چې واپس کیږي او په سبا باندې کله چرنا کیږي د دوزخ هم په غټو سيزونو کې یو دی ته انسانانو د لپاره يرونه ده پتاسو کې د هر اغه چا د لپاره يرونه ده څغه ورانده کېدل غوړي یا روسو پاتې کېدل غوړي هر انسان خپل ګټه په بدله کې غاڼه دی یاني د اغسانه ولې شوي دا تر سوچې نیک عمل اونکي خلاصولې نشي د خیر طرف والونه بغیر چې هغه و په جنتونو کې وي الته د مجرمانو نه ته پوس کې تاسو سیسې دو زخته بوتلي او وی او وی مونږ د مون سکول والو قالو لم نکو منل مسلین ولم نکو نطعم المسکین او په مسکینانو باندې بم خوراک نه خوړلو اني حقوق الله ادا کول او نه حقوق له باد وکنا نخود مال خایدین او زمونږه مشغله څه او د هغ خلاف چې بچا خبرې جوړولې نمونږ به هم ورسره لګیا شو صرف بهسونه موبایلې کول ورتل او د قیامت ورس بم د روح کاړه تر چې مونږ ته هغه یقیني سيزرغه په دغه وخت به د سفارښت کوله والا سفارښت د هوې حص په کار ناراضي اخیر په دې خلکو څه شوی دی چې دوی د دی سیحت نه مخړي دوی دا سدي لکه زنګلي خره چې د شرمخ د يرینه تخته دی لوي بلکې په دوی کې خو هر یو دا غوړی چې دا غ په نوم دی خخاره خط الیګلی شي هرگز نه اصل خبره ده دا چې دوی د اخرت يرنه لري هرگز نه دا غو یو نه سیحت ده اوس چې دا چانس غوړی هغه د دینه سبق حاصل کی او دوی وایي سبق حاصل نه خو الله چا الله وګوري او هغه چا لغوړی چې څوک ځان له خپل او چې دا غوډه هدایت قدر نه کوي پر نه لري او دا غي ضرورت نه محسوسي نو غو زبردستی غله نه ور کوي هغه ته دی حقدار دي چې دا غنه یره یعنی تکوا وکړي شي او هغه د دې اهل دي چې تکوا کول واله خلک وبخي شورت القیامه بسم الله الرحمن الرحیم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 قال بها فاكره كلما الى بلغت التراقي وقيل من اراقط وقيل من اراقي ومظن انه انفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم الى لا صدق ولا صلا ولك كذب وتولى ثم ذهبنا اهله يتمطى اولى لك فاولاك ما اولى لك فاولاك ايحسب الانسان ان يترك سدى ألم يكن طفة من ملي يمع ثم كان علقة فخلق بسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ایا حساب الانسان الا نجمع ذومه نا زه قسم خورم په ورځه قیامت باندې او نا زه قسم خورم په اغه نفس باندې چې سړی ملامت کوي آیا انسان دا خیال کوي چې مونږه به دغه اډوکی راځمونکړي شو ولنا مونږ خو دغه ګوتو د هر بند په ټیک ټیک جوړولو باندې قادر یو کو انسان غواړي دا چې آئنده لهم بد عملي کوي ته پوسکي اخر کله به راځي اغه د قیامت ورځ فاذابرق البصر وخسف القمر بیا چې کل سرګه وبریخېږي او سپوږمۍ تور شي انور او سپوږمۍ یوځای کلی شي په دغه وخت کې به انسان او وی چرته او تختم هرگز نه الته به هیڅ څه ده پنا نه وی په دغه ورځ به خاص ومستاد رب مخته او درې دلوي ينبئ الانسان یوم اذن بما قدم واخر په دغه ورځ به انسان خپل وړاندې راستو ټول عملونه اوخولي شي یعنی هر بنده ته د هغه اعمال پیش کیږي هغه هر څه به ورته اوخي چې کم هغه له وو خو هغه اون کړ او هغه چې کم هغه نه وو خو هغه او اکڑل. یا چې هغه ورکوټی والی کې کړي وو او چې سي د أغینا پس عمر کې کړي وو بیا هم د کسې کار چې په خپل جند کې وکړو او مخ کې لګلی وو او چې کم خپل رستو یادونه پریخدل آثار پریخدل دا عمل نامه چې هر څه په ور کې شوی وي د هغې ټیک ټیک ریکارډ بورته مخ کې خوده لشي بلیل انسان ولا نفسه بشيره ولو القى معذيره بلک انسان خپل ځان په خپل خپه جنې ک هر څمره عذرونه پیش کی چې څمره بهانې وکړي هغه تبته دا چیرې شاسې دي حق سده او هغه چرته دی چا سره زیاتی کوي د چا حق وهی ا نبی صلی الله علیه وسلم د دې وحید زر زر یادول د پاره خپل जबाब مخوزو د دې د یادول او تاتل تا استل زموږه ځمده نو چې کله مونږه د نو هغه وخت کې ته د دې په غور سره اوره او بیا د مطلب کھول هم زموږه ځمده نو کو یا تفسیر او دغه وضاحت په خپل د الله تعالی د طرف نه د نبی صلی الله علیه و سلم په ذریعہ دغه د اقوال په ذریعہ د هو صلی الله علیه و سلم د اعمالو او د هو صلی الله علیه و سلم د ژوند د طریقینو د دې لپاره د نبی صلی الله علیه و سلم نه قران جدا کېدی نشي څوک چې هم دا دا وکوي چې د نبی صلی الله علیه و سلم نه بغیر په قران پوي دي شي صرف د عربي ډکشنری په زور نو هغه په یو غلط فهمي کې مبتلا قران س عام کتاب نه دی دا دا الله کلام دی دا غوې د پوی دوه په رهم یو الهامي بصیرت پکار دی چې دا صرف پیغمبر ته نصیفي او دا وی په ذریعہ بیا د هغه منلواله وته کله هرگز نه اصل خبره دا دا چې تاسو د زیر حاصلې دوه ولا سیس یعنی دنیا سره منلري او اخرت پریک دی په دغه ورځو سمه خونه تازوي د خپل رب طرف ته وګوري او سمه خونه با غم ګينوي یعنی خلک با خپل مخونو نه پیجندل شي دنیا کې هم د انسان مخ باندې دغه د شخصیت چاپ وي دغه غم غوسه نفرت داغه حسد دغه دا حسرت د هر جذباتي کیفیتو عکس په شکل ښکاري د قیامت په ورځ به هم د انسان عمل دغه په مخ راشي او خصوصا چې کله هغه خپل انجام ته وګوري او پته ورته ولګي او په دې بوي وي چې د اوي سره په شخص لوکیږي هرګز نه کله <سؤال> چې سا هلک ته ورسی او او ویل شي چې چرته دم اچولو واله او سړی پوي شي چې دا د دنیا نه د جدا کېدو وخت دی او پندای د پندای سره یوځای شي دغه ورځ په ستا ستاره په دتله لو د مرګ ورځ په جونډ کې ډیره د حسرت فرستا که انسان خپل د واپسی ورځ ایاد لري نو د ډیرو ګناهونو نه بچ کې دی شي یو اکسیټ تیار کړی شوی دی واپسی په نوم په دې کې د مرګ او د هغه د خبرو واضحه تذکره ده کی, کی دا چې انسان خو خوبلته د دنیا نو پتلو ګوري خو خپل کتل ورته ډیر لری خکاری هغه وی چې نه مونږ دا څنګه شکه ده دا خو خصوص سوک نور سوکتي خو مونږه کې دی چې دا ورځ وبې ناراضي خو دې سمره تیاری د مونږ سره مونږ هر کال خو په سال سالګېره کو وادله سمره په درست درس تیاری کو بیا ودنګ انیورسریز هم نه هرو بیا بیا دغه تسکره کو ګوې زمونږ په جوند کې چې کم ډېر مهم ورزوی مونږ دغه ذکر بار بار کوو خو زمونږه د مرګ ورز په هم ډېر اهم ورزوی چې رب طرف ته د روانېدو ورسته نزان سره بسوړو الہ ربک یوم اذن المساق دې سفر له مونږه سمره سامان تیار کړی دې مونږه د هر بند پدې سوچو چوکي فلا صدق ولا صل خو هغه ان رشاء منل او نه ځکه چې د ژوند نه حقيقه کې د رب تصدیق کئ بیا د مونږ نه هیڅ شی شي ساروله هیسوزر هیس بهانا هیس تاویل هغه سره بیانوي ولې چې هغه خپل رب او پیجندو او هغه اوس برداشت کولې ډونه شي چې خپل رب نه دی لري پاتشي وڅوت وخت ترب چې سجده کوي نږدې شي خپل رب ته او چې سو خپل د رب قدر نه پیجنې فرض نه ځان بچکول له ډیره خبره بهاني شته خو هغه نه شاو اومنل اونې مونز او کړو بلکې د روغی او کړل او شو بیا په غرور سره د خپل کور والو طرف ته روان شو دا طریقہ هم ساده لپاره مناسب ده هم ساده سره خی او دا طریقہ هم ساده لپاره مناسب ده هم ساده سره خی آیا حساب الانسان ان یترك سده آیا انسان دا خیال کوي چې هغه بغنی اس به مطلب پر خو اصل کې صدا لفظ هغه خود پر ویل کیږي چې به بغیر پرانستا اخوا دی خو ګرځي سوکه نگرانی نکئی څنګه چې مونږه شطر به مہر وایو کنه نو فرمای انسان هم ځان شطر به مہر کړي چې دا غووک مالک نشته دا غووک عرب نشته چې سوکته د ته پوس نشته او نت سوک حساب غشتو والاشته علم یک نطفه تم منی یومنه تم مکان علاقه فخلق فسوا اي اغه دم ملي ابو یو نطفه نو چې اغه اچول کیږي بیا اغه وینې یو ټوټه شو بیا الله د اغه بدن جوړ کړو او دا غ اندامونه برابر بیا دا غینا نور او خزه دوو قسمونه جوړ کړل ایاغه په دې باندې اقادر ندي چې مړي بیا را ژوند کی صورت ادار بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الده لم يكن شيئا مذكورا نبی صلی الله علیه و سلم په جمعې پورس د سحر منس کې الف لام میم سجدة او سوره ادھر ویلو د سورۃ سورت الانسان هم وای آیا په انسان باندې د نختمی دوه والا زمانه یو وخت دا سه هم تیر شوه چې دی اډو دی ادولو قابل سيزنه و لم يكن شيئا مذكورا انسان دی د خپل پیداشن نه اول وخته وګوري او چاغه چرته پس شکل شکلکیې وو پس حال په سوم چرته شخصیت داغه ان خل خلل انسانه من طفتین امشااج نفت لی فجال نهو سمی هم بسرهمونګ انسان د ی شرري کې پیدا کړو چې ددن امتحان واخلو او دد غر سپارهمونګ دی او ریدو واله اولی دو والله جوړو مونږ دته لاره خله ک شکرګزاره جوړیږي او که کفر کولو والا جوړیږي صورت الکییا کې الله تعال فرمائ سبل انسانو ا یوته ک ولې انسان دغړی چې دی به اسې بیکار پر خودل شي نه دلته الله تعالی فرمای ما انسان د یوې مخلوط نطفې نه پیدا کړی دي چې له پیدا شوي دي نبتلیه چې موږ د دې ازمایش وکړو او دې ازمایش لمونږه فجعل نہو سمیم بصیره اغه لغه غونه او سترګې ور کړې دي چې اوریو ګوري یعنې د انسان په دنیا کې حیثیت د ونو او اورونو یا د জন্তو پشان په نه دی اغه د غوينه مختلف دی د ونو دا مقصد قوم دی جن کی پوره شي د انسان د خدمت لپاره جوړی دي ورو نه به هم دل ته ختم شي د ځناورانو ماموله به هم دل ته ختم شي دا هم د انسان د پاره خو انسان د انسان زندگی ژوندینه مرګ نه پس نه ختمي بلکه د مرګ نه پسې اصلي ژوندګي شروع کوي دا دنیا د زمای ستې د امتحان کمره ده هر چاته قتیشي چې دی کئس د دې امتحان لري حصے دي دغه سوچ ته ګوري دغه خبرو اندازا غشتل کیږي او بیا داغ عمل عمل دوه قسمه یو ذاتی ژوندګي او بل د نورو خلقو سره مامولات د هر سبا زموږ نه سبه ته پوسکيږي حساب بكيږي چې زموږه سوچ خواهش زموږه احساسات زموږه فکر او غم سوه او زموږه د خبرو موضوعات په سوه سئ انداز بمو بیا زموږه اعمال څنګه وو انسانانو سره معامله څنګه وو د نور په کوونکو چې د ټولو نه اول پکه مور بلر بیا اولاد بیا رشتہداران بیا گاونډي بیا د کلی یا د خار خلک د خپل ملک خلک بیا د ټوله دنیا او صرف انسانان نه بلکې حیوانان جناور او سره خپل خوښه او شاع ماحول سره انسان سره مامله وکړو اغه ته ضرور ورکړی دا خومده ازادي د امتحان سبب جوړ شو ځکه الله تعالی مونږه غوونه او سترګې راکړې دي چې سوچ او پوه نه کاروالو غوور فکر وکړو او د خپلې ژوندۍ په مقصد دي ځان پوي کو او, او اغه کار دی کو چې کم زمونږ رب مونږ نه غوړي چې د اغه سره دي او زمونږ نه به د اغه بارک ته پوسکیږي ان هديناه السبيل دید لپاره الله تعالی لار هو مونږ تخیلدان او د کار کولو طریقې هم اما شاکرا و اما کفورا نعمتونه شکر شکرګزار سوق دی اتادګزار سوق دی او ناشکر سوق دی انکار کولو والا سوق دی مخ اډولو والا سوق دی ان عادتنا للکافرین سلاسل او اغلال او سایره د کفر کولو والو لپاره مونږ او د غاړه او د هر غندو هور تیار ساتلیدې ان الابرار یشربونه من کاسن کان مزاج حقا نیکان خلق به په جنت کې د دا شرابو داسې پیاله سکي چې په هغه کې بعده کافر او به شامل وي دا با یو بایدو با والا چشمه وی چې د هغه د اوبو سره به د الله بندگان شراب سکي او چې کم خوته غوړي التبتي په اسانتي سره ولي وباسي د چشمی ذکر دیدو پر دې چې د اوبو بوتل څومره هم غټوي ختم شي د چشمی سورس چرينه خلاصي کیه مسلسل فراهمي جاری وي دا هغه خلق وي چې په دنیا کې نظر پورا کوي یا نه د نعمتونه بچاته دنیا کې د الله عہد پورا کوي او دا غی ورزن یریگی چه دا غی افت با هر طرف تا خور شوی وی یعنی دا اهوی زڑکی دا آخرت فکر وی او دا اللہ پا محبت که پا مسکن بانده او پا یتم بانده او پا قیدی بانده خوراک خوری او اهوی تاوی چه منگا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا پا تاسو بانده خوراک خورو منگا ستاسونا نس بدلگوارو او نس شکریا شکريا هم نغوړی د الله نظر کې ټولو نه کار چې پکې د الله درزان علاوه نور سر غرض نه وی چې هغه د الله په مينه کې وی یعنی چې سنه د الله تعالی په مينه کې اضافه کیږي د الله خاطر وی او بیا د مال محبت باوجود مال خرش کئ او د هغه د مال اول مستحق څوک وی مسكين ضرورتمند یتیم قیدی یاني د معاشره هغه خلک چې تاسو له واپس نشي تر کوله چتاسله دستاسو داحسان دا بدل نشیاده کوله انسان عموما سخهغي چې دا سه زیاکه د خرج کوي چرتنه چې سه نفر رازي د دې لپاره د مال لویه حصہ بزنس کې خرج کوو ځکه چې مونږ ته پته وي چې الته نه با د اغینه زیات واپس رازي او دا کار یا بزنس کې لگو چې چرتنه منافع زیاته رازي چې مونږ ته پته ولګي چې سه یا کار کې زیاته منافع به نه نو الته مونږ د پیسې له نه کوو او عموما انسان مال چرتنه خرج ولغړي چerte chi agh ta pat wi che da ghte sitama nishta chin pe shukriya mila wi ki na shohrat aw na badal nu dal ta خو war کم lu safaide nishta kho محبت kam khalak allah taala sara mohabbat kai da ghda khushalai da paraw kai agh la hum da tasali kafi shi cha la khushal sho zama rab har د اوی سپد له پکاره ده الله رضا د انسانانو رضا نه ولی چې انسانان خپل په غشتو خوشاله شي او خپل په غشتو خپه هم شي ک انسان د انسانانو په خاطر کې نو چیرې بم ضرورتمن نمومي خاص طور رشتہداران او کې ضرورتمن اوی سره خوبم احسان نشوکولې ځکه چې عموما رشتہدارانو انداز هم دا وی چې د غشتو نه پس داسي لکه چې اډو سا نه دي یعنی هیڅ قسمه شکرګزاری نه وی کې عموما داسې وخت انسان سوچ کوي چې څه دوی سره خو اډو خپل پکار نه دي چې څوک ما سره خنکې خو چې څوک دا الله نه جزاء غوړي الله نه بدله غوړي هغه سوی ان ممن نتمکم لوج هللا چې موږ خو په د الله د خاطر خرو دیله نه وې د ورکول نه پس احسان کئ او نه زه پزې د ځان صفت کئ لا نورید منکم جزاء او ولا شکورا تاسو نن بدل هم نه پکار او شکريا هم نه غوړو او بیا تاسو ګوري چې څوک د الله په خاطر کار کئ او بندې توې چستا خاطر نه قوم نو هغه خپل کار کې استقامت اختیاري بس کوي لگے وی بیا د خکرنا ورسو کیګینا اغه سوی اننا نخافو من ربنا موږ خپل رب نه یریکو یومنا ابوسن قمتریرا زموږ سر خو د خپل رب د طرف نه د اغه ورز د عذاب بیره ده چې سخت د مصیبت او د ورز پوي نو له اووی دغه ورز د شرنه بچ کی او اوی تبا تازگی او خوشحالي نصیب کی یعنی اوی تبا بدله ملاوی شی او جزاءهم بما صبروا جنتا وحریرا او دغه د صبر په بدله کې دغه صبر سدی چې د ورکړنه پس چ واپس ورته التنه سن ملاویږي بیا هم مامله خصاتی او د انسان نفسیات سدي چې څو ورکی او سو کې تعریف اونکي نوبیا یو خو بل خو دا غي ذکر کئ چې چرته نخو ستاریف ملاوي شي کنه یعنی چیرتم اور کړکړد التنخو تعریف ملاونه شو س شکریا ملاونه شو نو چرته بل چرته وایا دلته وایا الته وایا لزونه کې چې چرته نخو شاباش ملاوي شي سو خو د زما هم درد وی نو دا د صبر خلاف خبره ده صبر والا بيو لاس دا س ور چې دویم لاس خبر هم نشي صلى الله عليه وسلم د ارشه الہی د لاندوالو خلقو ذکر کړي دي یعني د قیامت په ورځ به و خلک داسوی چې کومه د الله تعالی د ارش په سوري کې وي اغه ورځ چې کومه ورځ به نور څه سوري نوي په هغه و خلو کې به یو سوکوي اغه صدکې کولواله خیرات کولواله والا څه په خلاص ورکې نو ګسلاس ته هم نه خبرېږي یې نه دمر په پټه چې په خلاصه ورکه نګهسته هم په تنه لګي هم د خپل د جسم غسلاسته په ته اونه لګي او دا عام طور اله ممکن وي چې انسان بغیر د شمار ورکی غنی کشمار کوي نو دا نه لاسونه به استعمالول هوړي چې تاسو جيب ته لاس کوي سو خوختل له راشي نو دا سه په بند موټي کې ورکی چې په ته هم اونه لګي نو دا سه خلق به د قیامت په ورځ د ارش د لاندې کې چې کله به نور سه سوري نه وې دا نه به خداڅو کولی شي چاکې دومرره بروي نو دا سې کولو والا او ته په بدلهڅنګه میلاې اوویللو په جنت اوریشمی جاې ور کې هلته به هوی په اوچته تختتونو باندې تقیګانو ته ډډ لګولی وي او نس بهوي نو د نور ګمی تنګئ او نه د جمعی سخت یخني دنیا دا کېږي چې کله د بندې یخنيې کېږي نوور ته وي نور کې کی کیننی نوګرممی و شي چې ګرممی و شي نو د نن را شي چې د ن نه بیا یخني وشي نو بیا به ي چرته هم پارامیږ نه کله تر کمو کممو و کلی زیاته و چېرته اماوارارم اړتن نه خو الته به صداې د پریشانه کولو سیزنو او د جنت سوه به هغوی باندې زړن سورې کړی وي دنیا ک س تاسو چې تاسوصوروری ککیینئ نو لږ سات پسغ سوورې ختم شي تاسو طب بیا بلسوری د لاندې کېناست وي خو الته به اغصورورې بنده سره ټیټرای او هغې میوی به هر و د هغوی په و ک چې کله زر غخواړی خوراک به کوي سپ نشته پههغوی باندې به نپ 00لوخی او د شیشي پالله چاپیره ګرزوول کېږي اغ شیشي چې سپ0 بهوي یعنی دومره کرییسټل کلیر او هغهه به د جنت منتظیمو و ټیک د مطابق مطابقډک کړی وي دا نه ده چې او پراتلو ک ت پهکې ستی خراب شي او پههغوی به هلته د داسې شراببه جاونه سکول کېږي چې پههغې کې به سونډ اشامل وي دا به د جنت یوه چشموي چې هغې ته سیل ویللی کېږي د غوی خدمت دپاره به داسې علکان منډې ترډ هوی به هم میشه لکان وي د دنیا نوکران خو اخر بډګان شي سمو دښکار وکې بیا ر ټاییر شي چې ته هوی وې نو بچې مرغ لې دي چې خورې کړې ری شوی دي هلته چې به کم خوا ګورې نو بس ننیمتونه او یوهوی با باچی به در ته په نظر را ي پههوی باندې به د نرې ریشمو شنی جاې او د اطلس او د دیبا جاې وي اوهوی به د سپې نظرو بګړی واچولی شي او د هوی ربه با باندې پاکزه پا شراب کوي دا د تاسو په بدله او تاسو کوششونه قابلیت قدر ګرځولې شوې دي کوشش قبول شو د هوی قدر او شو زه کچه او هم د الله نه قدر د پاره کار کولو د دې د پاره د او په کار کې رکاوټ نه راتلو او هر حال کار جاری ساتلو انا نحنو نزلنا اليك القران تنزيلا ا نبی صلى الله عليه وسلم مونږ دا قران په تا باندې لګ لګ نازل کړی دي نو ته د خپل رب په حکم باندې صبر کوه ینه خلکو د خبرو پروا مکوه او پدوي کې د چا بدهمله یا د چا منکر حق خبره ممنه وذ کوریسم ربک بكرة واشيله د خپل رب نوم سحر ما او ماخ یادوه د شپې هم غته په سجده او د شپې په اوګدو وختونو کې دغه تسبیح وایا د شپې عبادت کې څنګه چې د وشته مش په دا او د کیا موګه د نو شپې زیات وخت ویخپاته وخ کیدل لګ آرام هم مینس کې کول شي زکه چې سنت هم داده او پدې کې اهم ترين عبادت د قیام اللیل په ولاره نفل چې پخپل خپله ننش کولی جماعت کې چا سره اوکي کهدا موقع همنی پ خپلهقرآ لاس کې واخلی یا چرته مخامخه کې دی معمویت قد سره پاړه اړوي اوایئ چېڅک نشي لست نو ډیره تصبی و کې تاسو وکورې دلته هم سبو لیلنطويله سببحو لیل طويله د شپې په زیات وختکې ذکر تصی انها اولا یحبونه العجلله و یا درونه وه هم دا داخله خود زر حاصلېدو ولاсыз یعنی دنیا سره مینه لري او روان دي چې کوم درنورز راتلو ولاده هغه تنګوري یعنی د شپې عبادت څوک نشي کولې چې څوک د دنیا په فکر کوي د دنیا پر رنگینیانو کې مشغول وي دا څوک لري چې د دنیا چې څه شغل او هغه لويخ په دې کې نو بیا مونږ نه پریشان کیګو دا ویخ پاتې کېدوله خو څه وځه چې کده نیکه یاد عبادت لپاره د ویخې دوه شي نو لکه فکر ضرور کو چې که, که اوس تاسو نوبیاو سحر څنګه تاسو کورونو وسنګ کو د دې لپاره صباح کار هیڅ کار نه تا چوي داخله خود زره حاصلې دوه ولا سيز یعنی دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کوم درنورز راتلو والاده اغه تنه ګوري دا دوی خو همغه پیدا کړی دي او د دوي پیوندونه مونږه مضبوط کړی دي او مونږه چې کله اوهالو نو د دوی شکلونه با بدل کو ان هذي تذکر فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا دا یو نصیحت دي او چې د چا چغ وړي نو د خپل رب د طرف لار دي اونسی وما تشاؤون الا ان يشاء الله واستصبروا وختلو حسنكي دي ترسو پوری چې الله او نغ چې الله دير عليم او حکيم دي هغه چې سو وړي او په خپل رحمت کې داخلي يدخلون ما يشاء في رحمتي والظالمين عد لهم عذابا اليما او دې ظالمانو لپاره هغه درناک عذاب تیار ساتل المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا اذرا او نذرا انما ما توعدون لواقع قسم دې په هغه هوا غانو باندې چې په در په لګل کیږي کی. به طوفانی رفتار سره تیز روان وي او لريزي اوچتې او خوري به هغه جدا کوي یعنی همدغه هوا کله یوځای کوي له او مک جدا جدا کوي بیا رونو کې د الله یاد اچي د اوزر په تور یاد یارو نه په تور د کم سیس 663 وعده کیږي هغه ضرور واقع کېدو ولاده یعنی چې کمرب دا هوا رالی کې هغه قادر دی قیامت را وستو باندي هغه به څنګه ورزوي فاذن نجوم تمسد و اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ بياچ کل استوری به نور شي اوثمان او شلولي شي او هرونه والو زول شي او در رسلانو د حاضرې وخت را ورسيږي په دغه ورځ به اغه سيز واقعيږي د کوم ورځې لپاره د اکار رستو کړه شوې ده د فیصلې د ورځې لپاره او تاسو معلومه ده, ده چې اغه د فیصلې ورسده ویلی یوم اذل للمکذبين تبهید په دغه ورځ ندرو کڼلو والو د لپاره الم نهلیک الاولين ثم نتبعهم الاخرين اي مونږ مخکني هلاك نکړل پههغ پس به بیا دا روستنی ورلو د مجرمانو سره مونګه همدغهې کوو ایلو یو م لیل مقد بین تبای د په دغرز د دررو ګنلو واللو دپاره آیا مونږ تاسو د بقدره او بونه پیدا ن او د یو مکرې مد پوریم هغه په یو محفظځ کې اتلو نګورې مونږ پهې باندې قادر وو پس مونږه ډیرر خ قدرت لرلو والایو وایلو یو م لیل مقد په دغه وست د درو ګنلو واللو دپه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي منجز مکا جما ساتلو والا جوړ نکړه د جندود پاره هم او د مړو پاره هم او په دیکم کېم دنګ لور خرونه او درول او په تاسو مخهږي او بوس کولې ویلو یوم اېدل للمکذبين تباهید په دې خبرس د درو کڼلو والا او د پاره انتقلوا بهی ما كنتم به تكذبون زي ور سیستا چتا صبح درو کړلو ورشي هغه سوريته چدريو څنګه واله ده سوري نو مطلب دلته لوګي والا سوره ده زکه چې ډیر لوګي وي پاس پاسلارشي نو پاس زیاتو حصو کې تقسیم شي ان تلقو اله ذل دي ثلاثه شعب نا يخول واله دي او نه د هور د لمبونه بچکول واله دي انها ترمي بشره انکل قصري اغه اور په د مهلونو پشان غټ غټه بسره ورځي چې بره ودا سخکاري لکه چې اغه زیړ او خواندي تبهيده په دغه ورځ درو کڼلوالو ده پارا ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون دا اغه ورځه چې په اغه کې به نه اوي خبری کی او نه به اویله موکور کړی کیږي چې سوزر پيش کی ويل يوم اذل للمكذبين تبهيده په دغه ورځ درو کنلو ده پارا هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين دا د فیصلې ورست د مونږ تاسو او تاسو نه مخکې تیر شوی خلک راځم کړي اوس ک تاسو سکول شی نظامو په مقابله کې اوکي ویلو یوه م اذل للمکذبين تباهید په دا ورځ د رو غنلو والو ده پارا ان متقين فی ذلال و ويون متقین خلک نن په او په چشمو کې دي و فواکه مما یشتهون مم او چکم میوه غوړي دا هوی د پارا حاضر دي کلو وشربو هنی ام بما کنتم تعملون خو مزیر خوري اوس کوي د خپل هغه عملونو په بدله چې تاسو کوي اینا قدالیکنچ المحسنین مونږ نه کانو خلکو له عمدغه څخه بدل ورکو ویلو یوم ایدل للمکذبین تبهید پدغه ورځ درو کڼلوالو د پاره قلو وتمتو قليلا انکم مجرمون اخرى او مزئوکي سلګی فرزه په حقیقت کې تاسو مجرمان یا د دنیا کې چې بنده هر څومره هم مزئوکي اخرغه ختم شي ویلو یوم ایدل للمکذبین تبهید پدغه ورځ درو کڼلوالو د پاره وَإذا قيلَ لَهُمْ لا دا دا و ا د قیل الله هم لا یارکون کلی چې دوی ته اوویللی شي د الله انې ټټ شي نو نه ټټېږي یو خ د الله مخکې او عامجن کې هم جززي والا مزاج نه لري ویللو یو م لل مقدمبين طببایده په دغه رض د روکنل واللو دپاره په به حیث بعد هو یؤمنون اوس صديقرآ نهپس کم داېقلام کې دی شي چې هغې بابانې دوی ایمان روړي و آخر ان الحمد الله رابلال